Та скоро йому було не до думок. Свідомість згасала. Тим часом на Луки прийшов звод партизанів, які з'явились на хуторі ще вдень, щоб забезпечити охорону зустрічі представників двох орхтріок Псковської і Новосельської. Пізнього вечора вартовий на хуторі забив на сполох, побачивши, як з транспортного літака Почав спускатись парашутний десант. У партизанів не було рації, і ленінградський штаб не міг їх повідомити про прибуття десантників. Однак сумніву не було. Посланці фронту приземлюються на Псковську землю напередодні великих подій. Петра партизани перенесли на хуті у хату. Фельдшер Борис туго перев'язав шматками шовку, парашута, його рани, зробив укол. І невдовзі Петро розплющив очі. Принесли партизани і шість мішків вантажу. Із першого лантуха витягли карти, сухі анодні батареї для рації, патрони для автоматів, сіль, цукор, пачки тютюну, дві пари чобіт. Санітарну сумку з медикаментами, які тут же і використовував фельдшер Борис. Інші мішки не розпаковували, а клали на сани, поквапливо споряджаючи валку, щоб якнайшвидше покинути хутір. Німці не пропустять нагоди послати проти парашутного десанту каратерів. Недарма ж от і троє щось увинюхували біля хутора. Партизанські командири послали 15 бійців по парашутистів, щоб привести їх у ліс. О третій ранку на хуторі вже не було жодної людини. Увалка саней рушила лісовими дорогами до урочища в партизанський табір. Петро лежав на санях горілиць і бачив над собою зорі, які стали яскравішими, бо місяць зайшов. Інколи поранений дрімав, часом перебував в забутті. «Де хлопці? Як вони там?» Хвилювався, коли біль рани не давав задрімати. Тоді свідомість його прояснювалась, і Петро у пам'яті відтворював пережите на Луці. Ідучи на переговори до партизанів, він не мав сумніву в тому, що три його супутники не ті, за кого вони видали себе перед парашутистами. Петро навіть здивувався, коли галка крикнув, «Не йди!» Словаці Петро зрозумів, як «Почекай!» Але на що чекати, коли то були свої? Один високий, з буйною зачіскою. З трьох говорив лише він, от то дивина, десант». «Чи не страшно стрибати з літака?» Наші більше боялись не стрибка, а куди потраплять, спустившись на землю. «Та виявилось до своїх», – відповів Петро. «Від того, що йшов найближче, війнуло горілченим перегаром. Петро хотів зупинитись, обернутися, щоб іще подивитись обличчя його провожатих, та в цю миті його спину обпекли автоматні кулі» а тишу розкололи постріли. Фельдшер Борис раз у раз пересвідчувався у тому, чи добре вкритий поранений парашутом, а зверху кожухом з високим коміром. «Не замерзну», – пошепки заспокоював Петро. «Чи скоро доїдемо?» Зробили так, щоб збити німців зі сліду. Та вже скоро пояснив фельдшер пораненому. «А як туди прийдуть? Там є чим їх зустріти. Навкруг табору споруджені кулеметні взоти. Є навіть міномети. Посилай хоч батальйон карателів наші одіб'ються. Заспокойся, товаришу лейтенант. А що ж мені ще доводиться? Як не заспокоюватись?» Облизав запечені губи поранений. Який уже з мене лейтенант?